السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تم نبدا ام احسان نيته ما با قال المالح رحمه الله تعالى الخاص تعريف هو الخاص والوطن ذل عام وستلهان علم الدال على ماخورن في قسم او عدد تسمع Maka jadikanlah alam syurga alammu. Waktu taksi seluruh tanah ditutak mimi. Masilahan itu tu pakai apa dilami. Walmu khasi subikasi sabi, pakai tu taksi sih, buwasyariu. Wujudlaku adalah luh Allah dihak Wadai lu taksi sih nau ani mutasilun, namun fasilun. Kalau mutasilun malam, malay takilu pinafsiri. Namun fasilun, ma takilu binafsihi Definisi khas secara bahasa khas adalah lawan dari an. Secara istilah adalah lapat yang menunjukkan maksuren bilangan yang bisa di dibatasi bisa dihitung masih bisa dihitung. Alam mahsur bisa dibatasi bisa pin dengan Person tertentu atau ada din atau bilangan tertentu. Contoh person kal asma'ul alam nama diri. Muhammad, maka Muhammad itu q. Di dalam mencakup kecuali seorang yang bernama Muhammad saja. Atau bilangan Melisara seraklam, Melisara Untuk yang dibatasi dengan Person, contohnya adalah Nama diri atau isim isara Orang ini Maka cuma menunjuk, mengacu pada Satu orang tertentu ada Aadadin atau dibatasi dengan Bilangan Contohnya, waladad Adalah untuk isim adad, isim bilangan Datang seratus orang Maka khas orang itu khas karena dia bisa dibatasi dengan bilangan Fa'at jabikalina 'ala mahsuran maka tidak termasuk khas karena kita katakan saranya adalah mahsu adalah al-'am, 'am. Karena 'am itu mencakup seluruhnya tidak sudah dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu Kemudian berkata dengan khos ada namanya taksis ya, benar ini ya, seharusnya lain bab Karena sudah kemudian tidak ada hubungannya dengan khos Namun ya, sering dibahas seperti ini Sekalian membahas khos, sekalian taksis Taksis secara bahasa lawan dari takmim Takmim itu menjalani sir. Baca jauhnya rupiah uyah. Pukul rata. Menganggap semuanya sama, karena taksis itu mengkhususkan Kemudian istilah istilah ikhas ba'dhi asratil 'am mengeluarkan bagian anggota 'am dari hukum 'am. Keluarkan dari Hukum AM Jadi yang namanya taktik Itu mengeluarkan sebagian anggota AM Dari hukum AM Bukan menyebutkan Sebagian e, Anggota AM dari hukum AM e, Bukan maknanya adalah Menyebutkan bagi aparat Am. Jadi lihat di sini, dia memilih istilah ikhtilaf mengeluarkan sebagian anggota Am dari hukum Am. Tidak menggunakan istilah, tidak kemudian tidak mengatakan menyebutkan sebagian hukum Am. Karena menyebutkan sebagian anggota Am itu bukan termasuk taksis. kalau ihath mengeluarkan sebagian anggota am itu taktis akan tapi kalau menyebutkan sebagian anggota am itu bukan taktis Macam dalam ayat Surat Al-Baqarah 238 Hafidhu ala salawati Wasolatil Ustaz Maka adalah jagalah adalah Kalian jaga semua sholat Dan jagalah sholat yang pertengahnya Yaitu sholat asar Maka Wasolatil Ustaz dan jagalah sholat asar Di sini adalah Dikru am. Menyebutkan sebagian Anggota lapat am ini tidaklah berarti kemudian aturan yang tadi di awal disebutkan yaitu menjaga semua sholat itu dihapus atau dikhususkan sehingga ketentuan yang wajib dijaga hanya sholat asar saja, sholat yang pertengahan tidak. Akan tapi itu cuma menegaskan dan memberikan ketegasan khusus adanya perhatian khusus untuk sholat tersebut. Di di kru tak diapotin am untuk lepas taksi pun. Maksudnya bukan sebahagian anggota am itu bukan termasuk masuk Yang taksi itu ikhlas mengeluarkan. Artinya apa? Anggota am itu tidak kemudian mengikuti hukum yang ada. Sahabatlah dengan semua orang kecuali dia Dia Semua orang mendapatkan status Boleh dijadikan sahabat Dia Itu tidak boleh dijadikan sahabat Maka dia keluar dari hukum ketentuan Yang berkaitan dengan teman Dengan anggota yang lain Beda Jadi, Dia ini Si A ini Jangan dijadikan sahabat Yang lain boleh dijadikan sahabat Maka ada perbedaan Jangan kalau diku tak diaprotil am itu sejajar. Jaga semua semasa salat, jaga salat lima waktu dan jaga lah salat potongan yaitu salat asar. Maka salat semuanya ada... okay, bukan oh. khasif, adalah dijaga. Maka itu kan pangkut besar. Almuhasad adalah fa'il taklid takses. Yang melakukan taksir, siapa yang melakukan taksir? Mukhases kadang maknanya syarik Allah dan Rasulnya yang menetapkan syariat. Ia dilakukan dan digunakan. adalil ad dalil yang ia ya, ia ya haruslah ditaksir, ia ya, terjadilah taksir kerananya. Istilah mukhases itu memiliki dua pengertian. Pertama, pengertian pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam Antar kata juga digunakan untuk dalil. Dalil ini mengkhususkan dalil itu. Maka dikatakan dalil ini mukhas untuk dalil tersebut. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya dan tanda dalil taksis atau mukhas ada dua macam, bersambung dan terpisah Mutasir adalah Mukhasis yang layak Yastaki Lubinasi tidak berkata sendiri Jangan mutasir Ada Mukhasis yang Yastaki Lubinasi bisa berkata sendiri Faminal Mukhasis almutasil mutasir Di antara Mukhasis Yang bersambung ada istisna Secara bahasa istisna mananya adalah asan yu Melipat, alat tubak dicihai ilah mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain. Sap melipat, kasanjil <tuh> habli, semacam mengik mengikat atau melipat mengikat tali. Sangat istilah adalah mengeluarkan sebagian anggotaan dengan ilah. Itu dengan salah satu saudaranya Khairu, Hatta, Siwa, Suwa Contoh istisna yang Atau taksis yang mutasil Inal insya ala virus semua manusia dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salat Masyarakatkan kebenaran dan masyarakatkan kesabaran Maka di sini dina aman dan seterusnya Itu dikecualikan dari hukum rugi Maka berarti di sini ada terjadi taksis ikhtifat, bahkan di eh, eh, mengulakan sebahagian asal al-am. Asalnya am inal insan di sini ada ada al istirahat jinsi semua orang. Kanan tapi kemudian ada kemudian ramu khas yang mutasalit ilalladina aman. Maka tidak termasuk ucapan kami dengan ilah dan Salah satu saudaranya taksis dengan syarat Atau yang lainnya Taksis dengan syarat tidak bisa disebut apa Istisna Surutul istisna Syarat-syarat istisna, pengecualian Yistaratu Lisi hadil istisnai surutun Minha Disaratkan untuk sahnya istisna surutun beberapa syarat diantaranya itisaluhu bil mustasna minhu hakikotan awal hukman fal mutasilu hakikotan al-mubasyurulil mustasna minhu bihasul la yaksilu bainahuma la yaksilu bainahuma fa'azilon wal mutasilu hukman ma fusila bainah wa bainah mustasna minhu fa'azilon la yumkino daf'uhu kasu'ali wal atasi Baca info siapa yang aw suku lam yasih hak alisis nau. Mislu ayakul abidi aharon. Sama yasuku aw ya takalamu pikaramin akal sama yakul ila saida, falasisu alisis nau, wuj taku aljamu. Wakila yasul isis nau ma suku ti awil fasli ida kanal kal ida kanal kalamu wahidan. Di hadisi ibnu abbasin radallahu anhu ma anna nabiy ya ma fatima qata hadal hadha albalada allah ya ma khalaqa samawati wal arda la yu'dadu shaquhu wa la yaxtala qala halahu fa qala al-abbas a tadrit Ja, ja, ja, Sala, ya Rasulullah. Kata Ya Rasulullah, kata, katanya enggak jelas. Ya Rasulullah ila idkhira. Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Walailah izkir. Walaupun ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Jadi, Alaihi adalah kenyataan yang tidak adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Jadi, ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Jadi, ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Mutasil yang hakiki adalah al-mubazir yang berkaitan langsung dengan mutasal minhu. Artinya layaknya di dalam mutas di antara keduanya fasilun satu pun pemisah. Sedangkan mutasil hukman ma fasal baina abainam mutasal minhu adalah sesuatu yang dipisah antaranya dan mutasal minhunya dengan fasilun dengan pemisah akan tetapi lahi mungkin yang tidak mungkin dicegah semacam batuk dan bersin maka seorang yang kemudian berkata-kata kemudian batuk yang tidak dibuat-buat maka ini tetap mutasin namun hukman juga juga orang yang bersin yang bicara kemudian bersin maka untuk e, kemudian menghentikan pembicaraannya maka ter Terhukum masih bersambung Bentar tak. Ya, jadi istisna memiliki beberapa persyaratan Yang pertama adalah bersambung Baik hakiki ataupun hukman Jadi maksud mutasil hakiki adalah Mubazir istisna tersebut Langsung bersambung dengan mustasna minhu Tanpa dipisah oleh pemisah di antara keduanya Sedangkan mutasil hukman adalah istisna yang dipisah di antaranya dan Dengan mustasna minhunya Fasilun dengan satu pemisah akan tetapi pemisah tersebut tidak mungkin Dicegah Semacam ya, Batuk dan bersih Seorang yang kemudian berbicara, kemudian diselingi Dengan batuk ataupun bersih Maka itu tidak mungkin dicegah Jika Antara istisna dan mustasna minhu itu ada pemisah Yaitu pembicaraan yang lain Aosukutun atau ada diam Maka tidak sah istisnaknya Ada orang mengatakan Semua budakku saya merdekakan Abidi ahra Semua budak yang ku miliki semuanya Bebas Semuanya sekut Kemudian dia diam Atau yata kalam berbicara Bikala akal Dengan pembicaraan yang lain Tidak bersambung dengan masalah ini Nah, habis saja membicarakan budak Semua budak masih merdekakan Kemudian bicara masalah bakso nah, Habis itu kemudian Kecuali nah, Kemudian setelah itu kemudian Illa sa'id Kecuali budak itu yang namanya sa'id Maka ini ada fasil Itu pembicaraan yang tidak berkaitan dengan Tidak berkaitan dengan masalah Dengan pokok masalah Maka bagaimana keistisnak seperti ini Maka istisnanya Pengecualiannya tidak sah Sehingga waik takwa aljamik semua budak tersebut itu difonis merdeka dinyatakan merdeka. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua wakila dan dikatakan istisna itu sah masukut diiringi diam atau fasil pemisah yang lain pembicaraan yang lain idakan al-kalam ketika kalimatnya itu masih wahid masih satu rangkaian contohnya dari apa sabdalah anhumma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari fatul Mekah sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan ya ma khalaqa samawati wal arda pada saat Allah menciptakan langit dan bumi Allah telah menjadikan bumi ini ada sebagai tanah yang mulia yang Allah larang di sana berbagai tindakan eh, kejahatan dan sebagainya, meskipun terhadap binatang buas yang ada di sana dengan tumbuh-tumbuhan di sana. Layu dotu sawkuhu tidak boleh kemudian dipotong sawkuhu binatang berduri nya. Sekalipun binatang atau binatang, tumbuhan yang berduri, layu dah tu, tidak dipotong tumbuhan berdurinya tumbuhan yang berduri. Sekalipun tumbuhan atau tumbuhan yang berduri, tidak boleh diganggu, dipotong tidak boleh. Walauh khalafu dan tidak boleh dicabut rambutannya. Maka semua rumputnya enggak boleh dicabut. Maka kemudian al-Abbas sama Nabi sallallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ila ikhir." Dalam perkecualian tuh rumput ikhir. Fa inna ma kasaniya rumbut di akhir tuliqainihim wa Untuk buyutihim untuk kepala rumah-rumah mereka supaya kainihim belum kecak dilewati dulu untuk kepala rumah-rumah mereka faqal maka nabi sallallahu alaihi mengatakan ila izhir Ya, itu kecuali rumput ikhir boleh dicabut, boleh dimanfaatkan. Maka di sini ada fasil, yaitu perkataan abbas. Dia dengan abbas, baru kemudian ila ikhir. Maka kini berdasarkan hadis pendapat kedua ini wadal qaul maka pendapat yang kedua ini lebih kuat, karena adalah tihadar hadis, karena hadis ini menunjukkan hal tersebut. Maka bersambung Akan tetapi jika tidak bersambung Karena diam atau Pembicaraan yang lain Itu boleh selama kemudian kalimatnya masih satu kesatuan Alayakuna mustasna Aksara miniswil mustasna minhu Falakolalahu Alaya asratu darahimah Ila sitata Lam yasih al-istisna'u Walazimathu al-asratu Kuluha Wa kila istaratu dalika Fayasih al-istisna'u Wa intanan mustatna Akhtar minan nisri Fala yalzamuhu Kil misali al-makkur il-arba'ah Amma in istasna Al-kula Fala al-kawlaini Walau qala lahu alaihi asratun ila asratun ila asratan lazimatu al asratu kunuhah Wahada sartun fima idha kala alih sisna min adadin Ama in kana min sifatin fayasihu wa in khawja al kullu awil aktaru Misaluhu qaluhu ta'ala li iblis Inna ibadilai salaka alih sultanun ila mahit tabaka minal gawin Wa adhu iblisa min aktar minal Walaupun kita agti mengfilpiti ila aghniyah, fatahaya nak ana jami aman filpiti aghniyah, soha alisizna uwalam tau she'an. Dan syarat yang kedua, mustazna itu tidaklah lebih banyak daripada tidak lebih dari separuhnya mustaznaminhu. Tadinya ada orang yang mengatakan. Lahu alaiya. Saya punya utang kepadanya aswatu derohim sebanyak 10 dirham atau sepuluh ribu. Bisa. Saya punya utang kepadanya sepuluh ribu. Ilah sitata. Kecuali 6 enam, enam dirham atau enam ribu sudah saya bayar. 6 ya, dirhamnya sudah saya bayar. Maka istisna seperti ini laya sih al istisna. Maka istisna tidak sah. Walajma al tu al-Asal tu maka dia punya kewajiban untuk membayar sepuluh dirham tersebut setak keseluruhan. Wakilah dan ada pendapat yang mengatakan tidak dipersyaratkan harus lebih banyak dari separuh mustasna harus lebih banyak dari separuhnya mustasna minhu. Oleh karena itu, vayasnya maka boleh saja istisna Meskipun mustasnanya Lebih dari separuh Beda Maka dalam jadi kewajibannya Sebagaimana dalam contoh di atas kecuali cuma Empat mm, dirham saja pendapat yang benar ya, Istisna kurang dari Atau lebih dari separuh Yang dipercualikan itu boleh Namun uh, kurang fasih Wah, boleh, akan tapi dalam bahasa Arab itu dinilai sebagai satu hal yang uh, agak cacat, karena itu ada gaya bahasa orang yang kemudian uh, tidak baik berbahasa, tidak fasik. Boleh, akan tapi dinilai tidak fasik. Itu yang lebih kuat. Amin istasna. Adapun jika kok mengecualikan semuanya, maka tidak benar. Alah kalau menurut dua pendapat di atas. Seandainya ada orang mengatakan lahu alayya, Aku punya kewajiban terhadap dia Untuk membayar 10 10 ribu misalnya Kira asrah kecuali 10 Karena dah tak lunasi semua 10 kecil, kecuali 10 Maka dia berkewajiban asrah Untuk membayar 10 itu seluruh Kulaha seluruhnya Ya, tidak boleh kemudian syarat Itu kemudian apa Sama banyak dengan ya eh, Atau mustasna sama banyak dengan mustasna mimpu Wahat dan ketan adalah Sartun syarat Fima dan peka Ida kena istisna jika istisna Ini adalah berupa bilangan Adapun jika istisna hanya berupa sifat Maka boleh-boleh saja Lebih dari separuh Bahkan wainu kaw jalkul Meskipun yang tidak masuk dalam pengecualian tersebut adalah seluruhnya atau aksar lebih dari separuh. Contohnya firman Allah kepada iblis, "Sesungguhnya Satu hamba-hambaku tidak ada bagimu kekuasaan atas mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, gawin, yaitu orang -orang yang maka itu orang-orang yang sesat." Maka demikian Allah متعalikan, "Ilmanit tabi'aka." Sekarang mana yang lebih banyak? Orang yang mengikuti iblis ataukah kemudian hamba-hamba Allah? Lebih banyak yang ikut-ikut iblis, maka istisnanya lebih dari separuh. Atau iblis dan pengikut iblis dari antara manusia lebih dari separuh. Jika kau katakan berikanlah kepada semua orang yang ada di rumah kecuali orang-orang yang kaya, kata bayi nama kambingnya telah. Baca semua apa yang ada di di rumah itu akhirnya adalah orang kaya, maka istisnanya adalah sah dan tidak berkewajiban untuk memberi apapun. Kemudian yang kedua, mukhafsiz mutafil, yang kedua adalah syarab Syarab secara bahasa artinya adalah Alamah Oleh karena itu tanda kiamat disebut Asratu Sa'ah Walmu'atubihuna ta'liku syai'in bishai'in wujudan atau adaman Bi'in asyartiyati atau ihda'a khawatihah Yang dimaksud mukhafsiz mutafil berupa syarab adalah Mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain Adanya dan tidak adanya Karena Dengan menggunakan in saktiyah Ini yang mana saktiyah atau Salah satu saudara-saudaranya Jadi yang namanya syarat Itu Akan menyebabkan hilangnya Yang disarati Ketika syarat hilang Syarat solat adalah wudhu. Maka kemudian jika kemudian syarat hilang, yaitu wudhu tidak ada, maka solat tidak sah. Katakanlah jika syarat itu ada, belum tentu kemudian ada solat, karena habis kemudian wudhu ternyata kemudian tidur, dan tidur. Wa satu muhasisun bahwa antakat am takahal dan syarat adalah muhasis. Jika dia berada di depan atau berada di belakang Contoh yang berada di depan Firman Allah tentang orang-orang musrik Faintabu akamu salata wa'adu zakata Fakalu sadilahu Jika orang, orang kafir itu mau bertobat Menjalankan telat, bayar zakat Maka biarkanlah jalan mereka Jangan ganggu mereka Contoh yang berada di di belakang samaan Allah, walaupun tidak tahu Alkitab kami memerlakat imanu kum in alintum fihim kayaa dan para budak-budak yang meminta Alkitab transaksi mukataba Alkitab ini transaksi mukatab, yaitu Tuan budak itu Mau memerdekakan si budak tersebut Jika dia bisa membayar Sejumlah uang Si budak muqattab Ini mawarakat aimanukum dari apa yang dimiliki Lalu tangan kanan kalian Sokat ibu Maka kemudian penulis permintaan Budak-budak tersebut In alim tumfim khairah Jika kalian mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan Nanti kemudian Jika kemudian dia tidak jadi budak Makin baik Makin saleh. Maka di sini ada sarap nah untuk otaknya di belakang. In alim dumfim khairah. Jika kalian mengetahui, ada gerakan dalam diri mereka. Kemudian Yang ketiga. Untuk mukhal sesmutasil yang ketiga adalah asifa. Sifat, sifat di sini bukan sifat dalam ilmu nahu. Ma'as Arab bimaknan yakta subhii batu avatil amin naktin albadarin alhalil. Sebagai sesuatu yang menunjukkan bimakna yakta subhii makna yang Khusus dengannya batal Afadil am sebagian anggota umum maka sifat di sini boleh jadi utsinya naat dalam bahasa nahu, badal dalam istilah nahu atau hal dalam istilah nahu. Maka sifat di sini mencatat tiga hal: naat, badal dan hal. Di mana naat, badal dan hal tersebut menunjukkan bahasanya sesuatu yang dikhususkan tersebut ada satu makna yang khusus berkaitan dengan anggota am tersebut. Contoh na'at Fama marakat ayimanukum min fatayatikumul mukminat Maka nikalah dengan Min marakat ayimanukum Budak-budak yang kalian miliki Min fatayatikumul mukminat yaitu kemudian Budak-budak e, yang beriman Orang-orang yang kemudian laki-laki yang tidak mampu menikah dengan wanita merdeka Karena besarnya biaya mahar dan sebagainya Maka Allah membolehkan untuk nikah dengan budak Atau bagaimana sebagainya makruh meskipun semua syaratnya dipenuhi Nah salah satu syaratnya Syarat boleh syarat uh, wanita yang boleh Wanita budak yang boleh dinikahi adalah Min fayataya tikumun wukminah. Budak tersebut jadi budak mukmin. Artinya budak Nasrani, anjing kitab, tidak boleh. Ya Allah membolehkan menikah dengan budak. Menikah dengan budak itu artinya budak tersebut milik orang lain ya. Jadi seorang bujangan, tidak punya ini, tidak punya isteri, tidak punya budak. Nah, punya budak mungkin budak laki-laki. Maka kemudian Tetangganya itu punya tidak perempuan Dan tidak kemudian Dan tidak dimanfaatkan Tidak kemudian tidak tasari dengannya Tidak kemudian dikumpuli nah, Maka kemudian Ini kemudian Berminat dengan kemudian budak tersebut Maka ini diperbolehkan atau dimakrukan meskipun semua syaratnya dipenuhi. dan Kemudian tentu minta izin pernikahan buda ini dengan seizin tuannya. Sehingga jika kemudian jika diizinkan berarti ridho, ridho kan berarti artinya setelah di uh, dijatuhkan ke orang lain, ya tidak dia tipe, bersedia untuk tidak. Uh, Mata adik terhadap budak perempuan ini Dia sudah setuju Dan bagaimana Jika budak perempuan ini dijual apa? Jika kemudian dijual Pada orang lain Maka kemudian pemilik kedua Itu posisinya Sebagai pemilik pertama Dia tahu kalau ini budak ini sudah bersuami Maka artinya Dia mau kemudian membelinya Dan tahu ini adalah budak yang sudah menikah Maka memiliki kedua ya Punya kewajiban untuk tidak enggan Ngapa-ngapain dengan Budak tersebut Nah Allah persahabatkan Ada empat syarat Salah satu syaratnya adalah Minfataya tikumun mu'minah Budaknya adalah budak mukminah. Maka budak yang kafirah Baik itu Nah Nasrani ataupun kemudian Yahudi tidak boleh Meskipun seandainya dia adalah Wanita Nasrani, wanita Yahudi, wanita Amir Kitab Maka boleh dinikahi Akan kami untuk kemudian nikah dengan Buddha Itu tidak karena Allah menegaskan man Min fatayatikumun mu'minah Kemudian Fathayatiku mu'minat Di sini mukminat Di sini adalah secara nahu Na'at dari fatayatiku Dan ini adalah sifat Yang menjadi uh, Mukhasis bersambung Kemudian badal walilai al-nasihiul baiti dan manusia punya kewajiban untuk berhaji ke Ka'bah. Manis tak ada yang itu orang yang mampu berpergian ke sana. Maka man di sini adalah badal dari anak. Manis tak awak ah di sini badal dari anak. Maka in, itu adalah istisna. Yaitu dengan sifat aslinya al-nasihi itu untuk semua orang. Kau berhaji itu untuk semua orang. Ketika Allah katakan manis tata ahlis zubila maka itu dikecualikan. Lain tidak mampu untuk berhaji, tidak wajib untuk berangkat berhaji. Tetapi juga hal. Namanya tulmuk min muta'amidan fajr zaujah namu khalid dan diha. Kalau siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah zaujah neraka kekal di dalamnya. Muta'amidan di sini hal. Sakanahu dan ini adalah termasuk apa mukhasad yang bersambung. Seandainya seandainya tidak ada mutami dan ramai yang turut mukminan, fajr jauh jahanam Maka maka hukuman halif dan zihar itu berlaku untuk sengaja ataupun tidak sengaja akan tapi setelah dikasih hal muta amin dan makanya hanya berlaku jika sengaja. Sallallahu الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ada pertanyaan? Ini mukhasas ada muttasil sai yang muttasil Disebutkan tiga, itu istisna, yang kedua syarat, itu yang dimaksud syarat dengan in, syartiyah, atau teman-temannya, dan yang ketiga adalah sifat dalam pengertian naat, badal, atau hat. katmi kan Rasulullah alaihi wasallam